Розділ шостий, у якому в Моравському замку совинець, герої переконуються, що в будь-якій ситуації неодмінно слід мати на аварійний план і у відповідний момент ним скористатися. За загротованого вікна вежі з подвір'я доносилися прокльони, ржання коней і металевий стукіт підків. Сувинецькі бургмани, згідно зі своєю буденною звичкою, вирушали, щоб пропатрулювати перевали, перевірити навколишню місцевість і припуститися вимагань серед місцевого населення. Не знати, котрий раз дико і самозабутньо п'яв когут, репетувала на чоловіка одна з жінок, що мешкали в замку, пронизливо бекало ягня. Бруно Шелінг, колишній чорний вершник, а тепер дезертир, ренегат і в'язень, був трохи блідий. Однак блідість була викликана, мабуть, виключно лише недавнію хворобою. Якщо Бруно Шилінг і боявся, то вміло це приховував. Він стримувався від того, щоб вертітися на ослоні і бігати поглядом від одного слідчого до другого, але не уникав очного контакту. «Горн мав рацію», – подумав Рейнемон. «Правильно його оцінив. Це не перший ліпший тупий головоріз. Це хитрий лис, спритний гравець і досвідчений пройди світ». «Починаємо, шкода дня», – промовив Урбан Горн, кладучи долоні на стіл. Так само, як досі, як ми вже встановили стисло по-діловому, не відходячи від теми, без ніяких «та як?» Я вже це казав. Якщо я про щось запитую, ти відповідаєш. Ситуація проста. Я допитую, ти допитуваний. Так що не випадай з ролі. Це зрозуміло? Ягня на подвір'ї нарешті перестало бекати. А когут піяти? Я поставив запитання. Сухо нагадав Горн. «Я не збираюся здогадуватися про твої відповіді. Тож, будь ласка, вдавати їх щоразу, коли я запитую, починаючи з цього моменту». Бруно Шелінг подивився на Рейневана, але скоро відвів погляд. Рейневан не робив нічого для того, аби приховати неприязні антипатію. Навіть не старався. «Шелінг!» «Зрозуміло, пане Горн. Я не бачу сенсу в цих допитах». Повторив Рейнемон. «Цей Шилінг – звичайнісінький бандит, головоріз і вбивця, асасин. Такого посилають для мокрої роботи. Показавши жертву, такого спускають з повідка, як гончого пса. І тільки для таких справ я використовував цього типу Герленорд. Я виключаю, що він допускав його до секретів і розкривав йому таємниці. На мою думку, цей тип не знає нічого, але буде крутити, вигадувати, буде годувати тебе казками» буде вдавати прекрасно поінформованого, бо усвідомлює, що тільки в такому разі він становить для тебе якусь цінність. А почувається він упевнено при тому, як ти до нього ставишся, радше як до гостя, ніж як до в'язня. За вікна долинало пугикання сови пугачів, що кружляли навколо вежі. Вони тут водилися, здавалися, цілими хмарами. Це мало свої добрі сторони, мишу або щура годі було оздріти». Недоїдена з вечора і покладена біля ліжка скипка хліба чи оладка була як знахідка, щоби втамувати ринковий голод. «Ти, Рейнмар, знаєшся на медицині та магії, бо вивчав і практикувався». Горн кинув собеці обгризану кістку. «Я знаюся на техніці допитів. За твої поради дякую. Але нехай кожен з нас залишиться при своїй спеціальності і робить те, що йому вдається, добре?» «Що тобі вдається з цим регентом, того я не знаю». Рейневон подивився на вино проти світла ліхтаря. «А перечуття в мене не з найкращих. Але якщо ти не полягаєш, радити і дораджувати більше не буду. Для чого в такому разі, якщо не для порад, я тобі потрібен?» Горн взявся обгризати велику кістку. Шарли і Самсон зробили так само. Ніхто з них, ні Демерит, ні Велет, не приєдналися до дискусії. Шилінг розповідає про замок під назвою Сенсиберг, штаб-квартиру і криївку чорних вершників. Гурн на мить перестав гризти, Говорить про чари і заклинання, про ліксири, про магічні наркотики та отрути. Я на цьому мало знаюся, і він це помітив. Ти помиляєшся, вважаючи його тупим бандитом. Це хитрий лис і уважний спостерігач. Він бачив, що я відіслав тебе під ескортом і припустив, що тебе йому вже нічого боятися. А коли тепер, раптом, побачиш, що ти береш разом зі мною участь у допитах, злякається. І це добре. Нехай хай йому трохи від страху кишки скрутить, а ти демонструє ему свою ненависть, виявляй ворожість. Цього мені не доведеться вдавати. Тільки не переборщи. Я тобі вже казав, фанатизм добрий для темних мас. А нам, людям, вищих справ не личить. Бруно Шилін доклав рук до вбивства твого брата. Але якщо ти думаєш про помсту, він, як це не парадоксально, допоможе тобі в цьому відомостями, які нам надасть. Вигадками ти хотів сказати. Він знає, що живий тільки завдяки мені, що це я витягнув його з Льоху в клоцку. Очі горно зблиснули. Знає, що тільки я можу врятувати його від Греленорта, від чорних вершників, від яких він дезертирував. Він живий в безпеці тільки завдяки тому, що Греленорд не має поняття про його дезертийство. бажає його одним із загиблих під Велиславом. Він знає, що якщо я спіймаю його на брехні, то просто вижену і сповіщу про це на весь світ. Тоді його дні будуть полічені. То що мені робити? Крім того, щоб виявляти ворожість. Але він знову почне говорити про магію в Сен-Сенберзі. Подемонструємо, що ти фахівець. Що на першу ліпшу нісенітниці не купишся? Якщо він розгубиться і заплаче, ми будемо знати, на чому стоїмо. Якщо він такий лис, яким ти його змальовуєш, то сумніваюся, що він дасть взяти себе підступом. Але я обіцяв допомогти і допоможу виконаю обіцянку, сподіваючись, що і ти не забудеш про свою. Коли починаємо? Завтра, з самого ранку. Потаємні замахи, які здійснювалися за допомогою отрути, сплановані Греленортом та вроцлавським єпископом. Розкажи нам про це шилінгу. Біркард Греленорт, не загаявши сні на миті, досить послужливо почав ренига, мав у замку Сенсенберг алхіміка. Це не людина. Кажуть, йому вже понад сто років. Волосся біле, як сніг, рибічі очі, шпочикуваті вуха, шкіра на лиці та на долонях, майже прозора. Кожна жилка просвічує голубим. «Сверх!» – підтвердив Рейневан, зауваживши підняті брови і сповнені недовіри виразно лиці Горна. «Один із Глонгайві. Його звати Скірфер, швидко говорив Бруно Челінг. «Алхімік, ямах, вельми вправний. Він варить для Греленорта різні декокти і готує еліксири. Головним чином рідке золото. Кажуть, що саме завдяки цьому золоту Греленорт наділений такою силою і є безсмертним. Горн – Недовірливо махнув рукою, запитально подивився на Рейневана. «Справді, можна перетворити метал, а також коштовне каміння на рідину у рідкий стан», підтвердив, не приховуючи раптової зацікавленості Рейневан. «А точніше, в колодіум, тобто колоїд, достатньо рідкої консистенції, щоб його можна було пити». «Пити метал?» З обличчя Горна навіть не думав зникати вираз недовіри. «Чи камінь?» Уся природа, кожна річ, жива чи мертва, Рейневон скористався з нагоди блиснути знаннями. Кожна матерія прійма, сповнена енергії творення, духу і формуючої сили. Гермес Трисмегисто називає її тотус фортідудідус, фортітудо фортіс, силою понад усі сили, яка долає кожну тонку річ і проникає крізь кожну монолітну річ. Звідси основний принцип алхімії – solve et coagula. «Розчиняй і згущуй». Означає саме процес розчинення цієї енергії, щоб потім коагулювати і її вловити в колоїді. Так можна вчинити з будь з будь-якою субстанцією. З металом і мінералом також. «І з золотом?» «І з золотом теж», – квапливо покивав головою Бруно Шилінг. «А вже ж!» «Колодіум золота, який називають ауром портабіла», – пояснив Рейневан усе ще збуджений – це один з наймогутніших еліксирів. Він неймовірно посилює життєві сили, інтелект, душевну стійкість. Це також безвідмовні ліки від божевілля, деменції та інших духовних хвороб, а надто тих, що викликані надміром меланхолії, чорного виділення жовчі. Однак приготувати колоїд надзвичайно важко. Це до снаги тільки найбільш обдарованим алхімікам і чорнокнижникам. А вдається це тільки за дуже специфічних і рідкісних кон'юнкцій. Добре, досить, махнув рукою Горн. Не влаштовуй мені тут короткого курсу алхімії. Питне золото розбудило мою цікавість і задовольнив. Повернімося до основної теми, цебто отрут і отруювання. Одне пов'язано з другим. Ренегат витер піти з чола. Скірфір готує для грелинор та різні еліксири. Рідке золото, рідке срібло, рідке метист, рідкі перли. Усе це заради посилення магічної потенції. Чеклунських здібностей, стійкості тіла і душі. Деякі з них у Сенсенберзі давали і, і нам, тому я й знаю, як вони діють. Але й отрути Скірфір теж готував. Про що йшлося, не було таємницею. Греленорд хотів усунути найбільш значних гуситів. Отруїти їх, але в такий спосіб, щоб ні в кого не виникло ані найменших підозр. щоб це виглядало... «Щоби це виглядало, як смерть через рану», – використав запинку Шилінг Рейневан. «Поранення в бою або з необережності, щоб ніяк не можна було пов'язати, смерть з отрутою. Раптова смерть завжди викликає підозру в отруєні. Негайно проводиться слідство, і по ниточці до клубочка отруєвача врешті-решт знайдуть. А при отруті, про яку йдеться, нема жодних симптомів. Отруєна жертва нічого не відчуває і не підозрює, поки... «Поки не буде поранена залізом» перехопив ренегат. Або сталю, нічим більше. Смерть неминуча. Вони називали цю отруту «Дукс». «Дукс Омніум хомісідаром», замислено підтвердив Рейнеман. «А також морс перферо». «Смерть від заліза», латина. Уривки заклинань, які вживаються під час приготування. Тому Гвіда Бонатті у своїх записках вживає назву «Перферо». і так само подає «Пікатрікс», у латинському перекладі, бо в оригіналі «Кадулу Амар Аль-Хаджа», що означає... Не пам'ятаю, що це означає. «Нічого, по мені зовсім не цікаво», – підключився Горен. Рейно, недостойний магу, то ти підтверджуєш, що таке отрута існує, і що вона діє саме так, як тут було сказано». «Я підтверджую те, що пишуть деякі джерела». Рейневан ухолов, подивився шилінгові в очі. «Але не оманує того» що пишуть інші. Згідно з цими джерелами, для приготування перферу необхідна так звана чорна тинктура. «Саме так, саме так. Ви цілком маєте реакцію, пане Беляо», – поспішно підтвердив Шилінг. «Я чув, як грели нартис Кірфірд, балакали про це». «Легендарну чорну тинктуру», – вівдалі Рейневан, не відводячи погляду, «можна отримати тільки шляхом трансмутації металу під назвою «хліпс-алюмен» яким керує восьма планета? Проблема в тому, що, на думку багатьох учених, згаданий метал теж існує тільки в легендах, і не треба бути вченим, щоби знати, що планет тільки сім. «Планет вісім!» – жваво заперечив ренегат. «Це я також підслухав. Восьма планета називається Посейдон. Про її існування Греленер дізнався нібито від самого диявола». «Оближмо на якийсь час диявола!» Знову втрутився Горн. «І Птолемея!» «Не виходь із ролі Шілінгу!» «Я допитую, ти допитуваний, А Месе он щойно процитував авторитетів, які дещо заперечують твоє свідчення, які змушують зарахувати твоє свідчення до легенд і казок. Попереджаю, якщо ти розповідатимеш мені казки, це може мати для тебе погані наслідки». «Пане Горн!» Бруношелінг миттю позбувся догідливості. «Авторитети! Нехай собі будуть авторитетами! Нехай собі Птолемей нараховує стільки планет, скільки захоче!» «А я вам кажу, що я волоцюг по гостинцях ловив, жибраків та інших заброд, і привозив їх у Сенсенберг, Греленортові та Скірфірові для експериментів. Бачив, як їм давали отруту. Дивився, як їх пізніше калічили залізом. На власні очі бачив, як під впливом заліза отрута починала діяти. «І як вона діла? Які були симптоми?» – перебив Рейневан. «Втім, то річ, що різні. Це і є перевага цієї отрути, що її не так-то легко виявити за симптомами, бо вони оманливі. Одні з отруєних перш ніж померти кидалися, інші треслися, ще інші кричали, що в їх голові пече і в животі, вмирали такі скорцюблені, що ж мороз по-під йшов а деякі просто собі засинали і вмирали у вісні, всміхнені. Горн швидко глянув на Рейневона, промовисто стримавши його від реакції. «Кому з наших дали цю отруту?» Він звернув погляд на Шелінга. «Коли? Який спосіб?» «Цього я не знаю. У сен отруту лише виробляли, рештою займалися інші». «Але для людей, для експериментів викрадали ви, чорні вершники». Коли вам наказали це робити, доки це тривало. Ми почали. Бруно Шилінг кашляно витерло. Ми розпочали викрадення зимою 1425 року, після громничої, і викрадали до Великодня, потім уже не було наказу. Урбан Горн довго мовчав, тарабанячи пальцями по столу. Рейно дивився на шилінга, не приховуючи того, що дума, Ренегат уникав його погляду. Теплий вітер овівав їхні обличчя, коли вони стояли на мурах, дивлячись у напрямку, з якого він віяв. А віяв він з півдня, з одерських вершин. «Сьогодні вранці я порізався, коли голився», – понуро сказав Горн. «Це нічого», – заспокоїв його Рейнован, хоча сам не був цілком спокійний. Перферо вимагає глибшого пошкодження тканини, зараження кровообігу, лімфа, розумієш, і взагалі». «Ми всі...» Гурн не став чекати, що там взагалі. «Ми всі можемо носити це в собі. Я? Ти?» Метою замахів були гетьмани. Важливі люди. Я не оціню себе аж так високо. Ти, навдиво, вижу скромний. Шкода, що в твоєму голосі я чую мало переконності. Цей сміл пульпан із находських сиріток не належав до високопоставлених осіб. Не пишаючись, я вважаю нас обох – Набагато важливішими. Але отруту найлегше подати під час застіль. А пульпан, напевно, трапезував з важливими гетьманами. Я теж трапезував, ти теж трапезував. Ну, але ти ж був поранений минулого року і живий. А Шелін стверджував, що після 1425 вони вже не троїли. якраз цього він не стверджував. Він тільки казав, що в 1425-му «Перестали викрадати людей для експериментів. А в мене є доказ, що отруту давали і, неймовірніше, дають досі». «Ти думаєш про неплаха?» «Я вбила ця отрута, це очевидно. Але отруїти його могли раніше. Він ніколи не брав участі в битвах. Могло минути чимало часу, перш ніж він поранився чимось залізним. Я думаю про сміла Пульпана. Я був при тому, як його поранили у Франкенштайні, рік тому». Залізний наконечник відірвав йому вухо, А помер він тиждень тому, коли я сталевим лезом розрізав карбунку. А, твоя правда, твоя правда. І це цілком підтверджує те, що ти підслухав у грангі цистерціянців. Єпископі Греленорд запланували замахи. Сміржицький подав їм цілі. Це було у вересні 1425-го. Через місяць у жовтні зербалета поранили Яна Гвєзду, Головного гетьмана табора. Рана не виглядала небезпечною, але гв'язда не вижив. «Бо стріла мала залізний наконечник, а в крові гвезди вже було перферо», – підтвердив Рейнемон. «А невдовзі після цього, в листопаді, наступник гв'язди, Богослав зі Швамберка, помер від, здавалося б, так само не страшного поранення». «Так, Горне, я вже раніше підозрював, що гв'язду і Швамберка прикінчили за допомогою чорної магії» а по тому, що зробив для мене явним Сміржицький, був уже певнений. Але щоб настільки витончено... «Професійно. геніальний задум професійне виконання знання», – уточнив Урбангорн. «І раз ми вже заговорили про знання, риневане. Що? Що-що? Ніби ти не знаєш. Проти отрута від цього є?» «Наскільки я знаю, немає. нема. Якщо Перферо вже в кровообігу, усунути його звідти не можна». «Ти сказав, наскільки ти знаєш. А може є щось, чого ти не знаєш?» Риневон відповів не одразу. Думав. Він не збирався розкривати це Горнові, але під час знайомства з праськими магами з аптеки під Архангелом він вживав препарати, що захищали від отрут, у тому числі такі, які давали цілковитий імунітет. Він не був упевнений, що це стосувалося також і перферу, і чи сам він узагалі ще мав хоч якийсь імунітет, не вживаючи препаратів більше, ніж рік? «Ну», – поквапив Горн, – «є протиотрута, чи нема?» «Не виключаю, що є. Врешті-решт прогрес відбувається безперервно». «Отже, вся надія на прогрес». Горн прикусив губу. «Принаймні в цій галузі, яка нас цікавить». Замок Сувинець. Стояв на скелястому гребені низького ясьоника вже сто років. Сто років його гордий і грізний Бергфрид здіймався над лісом і наганяв страху на околиці. Його збудували і перетворили на родову чатівну двоє братів – лицарі зі старого моревського роду Грутовиців, яких єпископ Оломуця за воєнні заслуги обдарував леном у вигляді сіл Гжишов і Гузова. Брати відтоді писалися – «Панами з гузової», а на печаті мали щити з навкісними смугами. Побудувавши менш ніж за милі від гузової замок, надали йому назву від сов, які у величезних кількостях гніздилися в навколишніх лісах, і писалися відтоді «Панами де Айлбург». Однак німецька назва, попри моду, не прийнялася, і бург так і залишився совинцем. Теперішнім власником і господарем замку був лицар Павелис Совинця. Прихильник – учення Гуса і союзник табора. Де він перебував нині у березні 1429 року, було невідомо. Тепер у Совинці господарював Урбан Горн, а над навколишньою місцевістю безроздільно панували бургмани. У суботу перед неділою Летари жінки з Совинцею влаштували прання. З раннього ранку – Замок наскрізь просяк мокрою парою і в'єдливим смородом лугу та мильної води. А близько полудня, коли Рейневан і Горн закінчили черговий допит, в замкове подвір'я було прикрашено розвішеною сушитися білизною. Переважали підштанки, яких Шарлей і Самсон, мабуть, з нудьги, нарахували 109 пар. Оскільки ще раніше вони нарахували у замку 32 бургманів і кнехтів – Виходило, що пічтанків у совинці було вдосталь, але прали їх рідко. Друзі сиділи на штабелі дров на господарському подвір'ї недалеко від стайні, насолоджуючись весняним сонцем. Рейнован, не приховуючи збудження, переказував чергові сенсаційні відомості почуті під час допитів. «Надзвичайні, просто неймовірні речі, розказує цей Бруно Шилінг про замок Сенсенсберг у Качавських горах». Магія сидить у ньому явно ще з часів тамплієрів, коли Сенсенберг будували. Шилінг цього не знає і навіть назвати не може. Але я як спеціаліст не сумніваюся у тому, що в Сенсенберзі все ще присутна Феода Спірітус Пурус, різновид Джініус Локі, чи родій сили якогось давно померлого могутнього мега. Така Феода надзвичайно сильно впливає на менс. Людей, які туди прибувають, у менш стійких і більш слабовільних людей може сильно спотворити менс і навіть зовсім її дегенерувати. Шилінг підтвердив, що там були випадки Ментіс Аліенаціо. Траплялися навіть невеликовні Аменція і Параноя. Аменція і Параноя, повторив ніби знічив Єшерлей, роздивляючись підштанки. штанки. Ну-ну, хто б міг подумати? А в галузі алхімії Рейневон розпалювався дедалі більше. Я довідався про такі речі й справи, що аж дух перехоплює. Я вам уже говорив про композитного отруту Перфереро, Згадував про колоїдні метали. Серед цих металів ви тільки собі уявіть. Описаний фламелем загадковий потасіум, який дехто досі вважає фантазію. Таємничий таліум з яким начебто експериментував Арнольд Вільянова, що був близький до створення філософського каменя. Не чувано! Не чувано!» Шерли і Самсон усе мовчали, не відриваючи погляду від пічтанків. «Надзвичайні та приголомшливі речі, повідомив нам Шилінг, і стосовно препаратів, за допомогою яких чорні вершники вводять себе в транс». Вважалося, що найсильніші одурманюючі і галюциногенні властивості мають субстанції, які згадуються у творах Гебера і Авіцени, як алькілі, і які ми в Празі називали алкалоїдами. Їх вважали екстрактами з черівних трав. А що тим часом виявляється? Що вони ростуть у першому ліпшому ліску, що йдеться про звичайнісінький курай, і ще звичайніший за нього мухомор – мускаріус. Самі це і є основні компоненти того славетного, одурманюючого напою, який у рукописах Мореніуса називається «Бханг», ви уявляєте?» Шарлей і Самсон, здається, уявляли. Але, якщо навіть і ні, то своїм виглядом ніяк цього не показали. Ні словом, ні жестом, ні виразом обличчя. А той славетний оповитий таємницю Гешіш, яким одурманював своїх асасинів Аль-Гасан ібн Аль-Саббах, Старець із єру своїй гірській цитаделі аламут. Цим самим гашішем, як я й підозрював, одурманюють себе і чорні вершники греленорта, його готують зі смолису цвіть рослини, яка по-грецьки називається канабіс, подібний до конопель. Але виявилося, що є два різновиди цього препарату: один називається ганджя, і є напоєм його п'ють і входять в ейфорійний транс. Другий, який називають гашіш, підпалюють, а дим вдихають. Я знаю, що це звучить неправдоподібно, але Бруно Шилін клявся. «Цей Бруно Шилінг убив твого брата, спеціаліста», – спокійно втрутився Шерли. «Мені важко житися у таке відчуття. Я одинак. А проте думаю, що і збивцею брата, якби в мене був брат, я не бесідував би про магію мухомори. Просто скрутив би йому шию голими руками». «Ти сам мене колись переконував у безглуздості помсти». Сло відрізав Рейнован. А шилінгом я не бесіду, а допити його. А якщо я колись виставлю комусь рахунок за вбивство Петерліна, то це буде організатор злочину, а не сліпе знаряддя. Для цього мені знадобляться відомості, отримані під час допитів. Аюта. тихо запитав Самсон медок, якою мірою відомості про Алькіль і Гашиш послужать для того, щоб звільнити і врятувати її. Юта? зипнувся Рейнман. «Скоро ми вирушимо на порятунок. Невдовзі. Горн обіцяв допомогти, а без допомоги нам не обійтися. Я допоможу йому, він допоможе нам», – дотримає слово. «Дотримає», – Шарлей став, потягнувся. «Або не дотримає. Шляхи несповідимі». «Що ти хочеш цим сказати?» «Те, що життя навчило мене не довіряти над тебе заглядно і завжди мати непоготові аварійний план». Що іще раз тебе питають, ти хочеш цим сказати? Нічого, крім того, що сказав.